daktari kusikia kwamba mtoto aliyetumboni laba na damu ya mama havipatani Hii inakujaje? Labda leo tumekupata mtaalamu utufafanulie vizuri kwa sababu imekuwa ikiulizwa sana na wasikilizaji. Kuna jinsi za damu kuziko A, kuna B, kuna na O. Kuna matatizo yanaweza kutokana na hizo hizo groupu za damu, lakini asilimia kubwa ya watu waona kwamba kwa una damu unakuta wanasema blood grouping na kitu inaitwa RH factor. Kwa wengi wengi wetu ni hichi yani rhesus factor hii ni positive ina alama ya chanya kwa mfano watu wachache ambao wenye alama ya hasi yani RH, ninako, ni negative kwa inapotokea mama mjamzito au ni mwanamke kabla hajapata ujauzito ile damu yake ni RH, negative akaolewa na baba ambaye kwa ambao asilimia kubwa ni RH. positive ni kwamba mtoto huyu mime kama akichukua damu ambayo ina is factor RH, the results factor negative kama ya mama yake hakutakuwa na madhara na hii ndio wa mama kuja haraka hospitalini hasa napokuwa napata ujauzito ure pamoja na vipimo ambavyo yanachukuliwa ni kuchukua grupi yake ya ndamu na kucheki hii rhesus factor hii results factor mama akishapata ni negative mara nyingi tayari hata kwenye kadi lake inaandikwa nini kifanyike baadaye yule ambaye unaweza kupata nafasi unaweza kasema ni ushi kama tukamcheki na baba tukajua baba ni anikupia kipi ya damu. Kwa mfano ukamkuta bahati yake baba naye ni negative then una haja na hii kwa sababu hii kapo hii hakutakuwa na matatizo yoyote. Lakini wengi wao kama nilivyokushasema ni kwamba unakuta ni RH positive. Kwa kama mimba iliko tumboni kwa mama ambaye ni negative lakini mtoto yeye ni positive. Kwa sababu kumbuka katika hawa kuna damu ambayo haina haina antigen. Ingine inayao ndo maana positive na minus. Kwa hiyo moja kwa moja mama atatengeneza kinga kama antibodies against wizi positives au huyu mtoto. Kwa hiyo anakuwa moja kwa moja yeye anatengeneza antibodies against positive. Kwa hiyo mara nyingi utakutoka ile mimba ya kwanza Hazifanikiwa kumdhuru mtoto. Hazitafanikiwa. Kwa hiyo mama ataweza kujifungua mtoto wake kama kawaida lakini zile antibodies zinabaki kwenye mwili wa mama kama kinga kwa hiyo kama inatokea bahati mbaya hui mtu bila yeyo kujua. Kwa hiyo moja kwa moja atakua tayari wizi kinga anazo. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana baada ya masaa mbili, utakuta stimulation imesha tokea kwenye kwenye damu ya mama baada ya iyo, mtoto kuzaliwa. Kwa hiyo mtoto ana mama hii anapozaliwa damu kwenye kwenye kwenye sehemu ambayo inakaribia na kitoho, Ile damu inapimu haraka kuangalia rupya yake ya damu na hiyo kama yake ni positive kama ya baba haraka mama anachomwa anti ni, ni, ni anti ni ambayo ipo ni kama kama ya, kuzuia kwamba eh, mama mwili wake hiki kilikuwa kipo zina, zinaisha zake wakati Hini, na nafasi ya huyu mama uweza kupata kweli apo pata watoto na baba kwa hivu, wakati wote baada ya kujifungua kama mtoto akisha akishapimwa akaonekana ana damu ambayo ina red cells factor positive bado mama atapata zile sindano afikie hapa ndipo watendwa wanazongumzia kwa kutofuelewa afiko mbali mambo mengine ambayo wengine wanaenda mpaka na wengine mabishiri kinacho nazo nazo kukimbia huku na lakini ukweli